Наталію Очкур «Містичний вальс» Роман Видавництво «Піраміда», Львів, 2004 рік Читає Тетяна Дюпіна Роман «Містичний вальс» захоплюючи розповідь про пригоди молодої самотньої жінки, яка вирішила відсвяткувати Різдво у Львові. Містичне місто Лева відкриває її шлях до потойбічної країни з дивними, як на сьогодення, законами, і кодексом честі, який безжально віднімає у неї щойно віднайдене кохання, і розбиває ледь-ледь вилікуване серце. Це подорож в інший вимір, поєдинок того, чого бути не може, з тим, чого бути не повинно. Це одвічна суперечка справжнього з наносним. Це битва між обов'язками і бажаннями. Битва, у якій перемагає людська душа, бо вона... Безсмертна. Бу-бу-бу-бу-бу. Нав'язливе бурмутіння генерального директора, президента і голови Ради правління відкритого акціонерного товариства «Київлік препарат» Василя Петровича Стояна, заколисувало не гірше рясного дощику за вікном. Стояв грудень, але погода забула зазирнути в календар і подарувала зливу замість білого різдвяного сніжку. Усі присутні на нараді молоді люди в ділових костюмах із однаковими, фальшиво засередженими виразами облич, куняли. Хто відкрито, користуючись тим, що знаходиться не в полі, далеко не яструбиного зору керівника? Хто потай, підкреслено уважно схиливши голову над паперами? Чергова безглузда ідея директора долітала до підлеглих, мов крізь шар вати в метр товщиною. Сонне царство... Сколихнулося лише тоді, коли вхідні двері розчахнулися, і в кімнату для нарад влетіла струнка висока молода жінка, однією рукою чіпляючи кліпси зі штучних перлів на ліве вухо, другою зачиняючи за собою двері і закриваючи мобільний телефон під боріддям. Василь Петрович пожвавішав, з надією спрямувавши водянистий блакитний погляд на нову прибулу. Вибачте, я запізнилась. Без жодних ознак, ніяковості, які вказували б на те, що вона дійсно вибачається, випалила дівчина, плюхнувшись на послужливо відсунутий їй одним із хлопців стілець. Як завжди, буркнув молодий чоловік у смугастому костюмі, що сидів напроти, викрививши свого і так схожого на лекало рота в іронічній гримасі. Дівчина кинула на нього глузливий погляд і яхидно зауважила –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 Оперлась під боріддям на сплетені руки. Отже, найцікавіше ще попереду. «Клята підлабузниця», – кинув той самий смугастий молодий чоловік. Молода жінка приділила йому ще трохи своєї уваги. «Якісь проблеми, Грицьку?» Григорій звідскою зробився Буряковим. «Ото вже дали батьки ім'ячку? І ворогу не побажаєш?» «Ні».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 від омлету, під яким вона забула вимкнути газ, залишились сумні чорні смердючі спогади. І врешті-решт, назустріч вона запізнилася на п'ятнадцять хвилин. Спочатку вона намагалась пояснювати. «Не вибачитися? Ні», бо навіть коли Світлана казала «вибачте», а вона не вкладала в це слово і краплини каяття. «Просто пояснювати».